Гайно було зібрано засідання парткому. Там вибухнула гроза. Фронтовика, заслуженого ветерана Великої вітчизняної війни, незмінного парторга вітчизни, викинули на вулицю. Дмитерка шмагали, як хлопчиська ухвалили одноголосно. Дметерко мусить звільнити Слабошпицького, ураженого літературним екстремізмом і з богемними замашками, а зразкового комуніста, партійного вожака, за яким немає ніяких проступків Бориса Буркатова, повернути на його заслужене місце. Нехай він виховує літературну молодь. Він не дасть їй збиватися на ідейні манівці». В цьому можна не сумніватися. Увечері мене викликав Дмитерко. Сказав приблизно таке. Хай там вони кажуть, що хочуть. А звільняти вас я не маю права і не звільню. Та й ви могли б поновитися на роботі через суд. Рішення парткому для вигнання вас із роботи незаконне. Партком може виключити вас із партії. Це його прерогатива. Але ж про це не йдеться. Ідіть і працюйте. Але наступного дня сорока на хвості принесла мені новину. В ЦК КПУ викликали Дмитерка і пообіцяли відправити його на пенсію, якщо він не поверне на своє місце Парторга. Я написав на ім'я Дмитерка заяву з проханням звільнити мене за власним бажанням. «Дякую», – сказав він і потупив очі. А незламний комуніст і незмінний парторг, який ніколи нічого путнього не написав, бо завжди був активістом і виховував в нас у дусі радянського патріотизму, ще перед проголошенням незалежності України, здав партбілет і емігрував до колись ненависних США. Добу то своїх політичних ворогів, якщо в цьому можна було йому повірити. Складна істота людина. Вона може бути і такою, і такою. Можливо, гончар і знав йому справжню ціну, але ж той був у нього багатолітнім відданим денщиком. Очевидно, розумніші за мене, набагато раніше збагнули, що людські стосунки це такий темний ліс. Ми часто дивуємося, що може спільнити Ікс та Ігрек. Вони ж абсолютно різні, ні в чому не подібні між собою люди. Здається, навіть безнадійні антагоністи, а вони не просто мирно співіснують, а й почасти виступають як єдине ціле, хоча неодмінно мали б законфліктувати. Бо ж у кожного принципово інша ієрархія цінностей, полярно-протилежний погляд на речі, здавалося б їм природніше жити не поряд, а на різних планетах. Проте якось умудряються все у своїх стосунках облаштувати так, що, схоже, навіть мають приємність від свого співіснування. Зрозуміло і закономірно, коли двоє нездар укладають між собою союз у боротьбі проти тих, кому на їхню гадку несправедливо пощастило в житті, і за «просто так» їм сиплеться манна небесна – це одне. Альянси для чогось – майже норма нашого життя, перетканого інтригами, змовами і дружбами проти когось. Зрозуміло, коли виступають єдиним фронтом однодумці, спільники якоїсь ідеї, вони як сковані єдиним ланцюгом, і в них немає вибору діяти інак, бо вони тоді втрачають насилі, і їм нічого і сподіватися, що з їхніх замірів буде якесь пуття. У тій же ситуації мені уявляється, що Буркатов не був фаворитом Гончара. Гончар фаворизував людей талановитих, а Буркатов – безнадійний літературний нуль. Очевидно, все було банально просто. Пустив фронтовик Буркатов слезу перед фронтовиком Олесем Гончарем. Зі мною вчинила жорстоко і несправедливо. Викнули на вулицю. І для кого звільнили місце? Для літературного екстреміста. Я ж не належав до улюбленців Гончара. У нього не було бажання стати на мій бік. Тому й узяв він на себе роль адвоката Буркатова. Хоча спільно в Гончара з ним було стільки, як між скрипкою і кувалдою. Життя – Полюбляє такі парадокси. Сталося так, що після конфлікту з керівництвом в обласній газеті «Молода гвардія» мені довелося негайно шукати нову роботу. Василь Земляк, з яким мене до того познайомили Григір Чютюник та Анатолій Шевченко, сказав «Знаю, що є місце у відділі критики літературної України. Поговорю з Загребельним. Павло Загребельний був тоді одним із секретарів спілки. Головував у ній Василь Козаченко. У відданні Загребельного, як пам'ятається, входили друковані органи спілки та її видавництво. Земляк розповів, що коли він заікнувся Загребельному про мене, той сказав, що добре знає моє прізвище. Його діти передплачували молоду гвардію, де друкувалися мої літературні фейлетони. Далекий від спілки, я не уявляв її табеля про ранги і інколи навіть замахувався на кандидатів у класики. Це не могло не імпонувати Загребельному, який повсюдно докоряв письменницькій газеті за беззубість і компліментарність у критиці. Отож, землякові не довелося довго агітувати Загребельного за мене. Через пару днів я вже опинився у відділі критики літературної України, котру за кілька місяців до того став редагувати, виписаний із Прикарпаття, редактор тамтешньої обласної партійної газети Віталій Виноградський. Чоловік, пам'ятається, не злобивий, але хронічно переляканий і в літературі зовсім-зовсім темний. Пригадую, зайшов до мене Григір Чютюнник і говорив про когось із письменників, щоб того підтримали в газеті. І тут нагодився Виноградський. З підозріливим виглядом слухав нашу розмову і насторожено спостерігав за Григором, який став розповідати курйозні життєві історії, котрі потім відлунювалися в його повіданнях. А коли пішов, сказавши, що чекатиме мене в Венеї, Виноградський запитав, хто це такий? «Тютюнник», – відповів я. Виноградський повідомив мені, що тютюнник давно помер. Я пояснив, то Григорій, автор Виру, а це Григір, автор Зав'язі і Деревію. «То що їх два?» – вражено запитав редактор письменницької газети. «Два». Він ніяк не міг приховати свого подивування. Мов би оця щойно йому сказали, що в небі над нами не один, а два місяці. Робочий день Виноградський починав із відвідин ЦК КПУ, звідки приходив із цінними вказівками, що і як писати про літературний процес, кого хвалити, а кого критикувати чи замовчувати, вдаючи, що його й близько немає в літературі. Заступником головного редактора був Борис Гончаренко. Просто безпорадно слабенький прозаїк і чоловік агресивно недозброзичливий, Ба навіть незрідка нестримно брутальний. Він особливо ненавидів прозайків шістдесятників і докладав усіх сил, щоб у газеті не з'являлися ні їхні твори, ні взагалі їхні імена. Він безкарно вершив свою справу, бо мав сильну руку підтримки в ЦК. Чи не всі тодішні керівники спілки – Козаченко, Загребельний, Збанацький, Мороз, Мушкетик, не знаю як Левада – хотіли б усунути керівний тандем літературної України, замінивши його людьми хоч трохи літературнішими. Однак цека не дозволило, і вони не могли рушити своїх протежантів. Тому… Секретарям і співчанському істеблішменту – Бажан, Гончар, Стельмах, Земляк, Павличку і літературній сіромі – лишалося хіба що висміювати глупоту і літературну глухоту керівництва літературної України та абсолютно ніякість газети. На всіх зборах об'єднань прозаїків, поетів, публіцистів, драматургів, критиків тільки ліниві не управлялися в інвективах на адресу літературної України, неодмінно наголошуючи, що корінь зла – її керівний тандем. Але в ЦК сидів секретар з питань ідеології Валентин Маланчук, який одноосібно керував і літературою, і мистецтвом, і культурою загалом. Він вирішував, хто які посади має обіймати. А тому й секретаріат спілки нічого не міг удіяти з Виноградським та Гончаренком, хоча чи не всі його засідання, як і збори різних творчих об'єднань, закінчувалися таким рефреном – «Зміцнити керівництво письменницькою газетою». І президія спілки, і секретаріат були декоративними органами, чия діяльність суворо регламентувалася ЦК, котрий був не просто верховним арбітром усього, що відбувалося в літературі побіля неї, а призначав усю літературну ієрархію. Звідти спускали реєстри класиків, підкласиків, чверть класиків, там накладали опали і там вивищували, піднімаючи з низів тих, кого вважали вірно підданими, часто серед них були й талановиті. Тоді всі добре знали, якщо когось почали хвалити в